M&L Studio numero 10 on mestoilla. Täytyy sanoa akusti että et kiva, tuli tulit taas. Kiitos, on kiva aina tulla. Ja sitten se, että et, et me ollaan tehty, tai tämä on niinku kymmenes podcasti tälle vuodelle, niin se on enemmän kuin yhtenä vuonna aikaisemmin, ja nyt tullaan kuitenkin huhtikuussa vasta. Joo, ja mä muistan talvella, kun keskusteltiin tästä, että kiinnostus tulla väliin mukaan. niin puhe taisi olla, tähän mennessä jos... Jos nyt semmoinen neljä jakso saatu ulos, niin se olisi jo aika hyvin. <laughs> Joo, tosi, tosiaan. Oli, tavoitteet oli pikkusen matalaa, mutta ei se mitään mielestäni tärkeää, että, että, että pääset että Mulle, mulle tämä on hyvä terapia, tämä podcastin tekeminen. Ja saa puhua jalkapallosta, vähän muustakin, jos, jos tarve vaatii. No mä, mä voin jakaa sun tunteet, että kun on, on ollut kentän ulkopuolella, että on, että ihanat pimeät kuukaudet, kun valo ei tunne olevan koskaan, niin... Niin, tämä on ollut kyllä aika piristys. Voiske. Nyt tietenkin on muitakin virikkeitä. Että... Näinhän se menee. Nyt tota, äh, aloitetaan tämä podcast tänään sarjalla, joka on jo käynnissä. Eli, eli tämän podcastin on siinä, että ensin käydään läpi sarja, mikä on käynnissä, ja sitten pureudutaan vähän tänään pelattaviin kahteen veikkausilla ja otteluun ja niiden, niiden ennakointiin. Tosissaan viikonloppuna alkoi alko Alsvenskan täydellä kierroksella. Siellä oli monta mielenkiintoista kohtaamista. Malmö Hecken, kaksi suurta ennakkosuosikki vastakkain Aiko puolestaan palasi kotiin, kotiin Ruotsin mestarina kohtasi myrskysilmässä olevan Östersundin. YGoden isännöi puolestaan Giff Sundsvallia, että siinäkin uudistunut Jy vastaan Seksikäs Sundsvall, jos voi käyttää tämmöistä termiä, Seksikäs Putista viime kauden. Ja sitten vielä Helsingborg, uusi vanha, Allsvenskan joukkue tuli, näki ja voitti yhden kärkipäähän ennakoiden joukkueen, eli IFK Nordjöpingin. Mielenkiintoinen kierros kaiken oli, oli, oli, oli pari peli, pari peli ehtisin kattoman kanssa ja, ja, erittäin mielenkiintoinen alku. Lähdetään sitten sitä kautta purkaa, otas ensin kiinni siitä, että Anders Granqvist, mies joka istuu kahdella pallilla, eli on urheilutoimijohtaja, on pelaaja Helsingborissa. He nousi nyt liikaa, Heillä on ollut paljon talousvaikeuksia, varsinkin silloin, kun he putosivat. Silloin oli myös paljon kalapaliikkiä. Kun Helsingborg putosi Allsvenskanista, niin muun muassa Jordan Larsson, joka nykyään pelasi CFK Nerdjampingissä, niin kannattaa juoksi kentälle lyömään Jordan Larsson, joka silloin oli Helsingborg hyökkääjä. Paljon tämmöisiä jännitteitä tässä pelissä tietysti, miten Jordan, Helsingborg, miten taas Helsingborg, joka on sarjan vanhimpi joukkueita, mutta kuitenkin niillä on niin paljon al kokemusta, että et he nousi liigaan, mutta liikaa ei ole heille uusi juttu, niin, mitä se näit siinä mahtis? no, no, tota, no niin, Sanotaan näin, että kiitos veikkaus TV, niin ensimmäinen puolelta meni vähän suhumuraisesti ja sieltä näkyi silloin tällöin pätkiä, ja sitten se pysähtelikin siihen, mutta sen ensimmäinen pariket minuuttia, mitä näin, niin oli ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. ja se, mikä yllättiin, niin piti olla selkeä ennakko, se ottelussa tota, no niin, ei se näkynyt, näkynyt sillatti missään, että, mutta Pauhti oli kuitenkin ensimmäisen ottelu, erittäin hyvä, hyvä, hyvä tota, no niin, ja se, että Helsingborg otti iso voitto. Ertomasti tärkeä, tärkeä voitto. Jordan Larsson osui tuossa pelissä, mutta se oli laiha lohtu, kuitenkin, kun tukkaan tuli. Jos sä jotain esille niin, niin näistä pelisysteemistä miten... Helsingborgin läheistuotteluun. No, ne lähti aika perinteisellä 1-4-2-3-1-ellä. Ja, ja, no niin, vetäytyi jonkin verran. Vetäytyi jonkin verran ja antoi Otsöpingin alakerran kolmikon pitää palloa. Ja, ja, vastaiskuista iskuista. Ensimmäinen malli itse asiassa tuli kulma potkustaa. No... Vai sotken kun pelit. <laughs> kun ajatus kulkee siitä. On kuitenkin kolme päivää, niin mulla ei ollut muuten välissä. Mutta mut se... Hyvin organisoitu. Helsinki oli hyvin organisoitu joukko ja pystyisi ottamaan Noachepin pois Tila ajan. Siinä suhteessa täytyy sanoa, että mun pitäisi nähdä enemmän Alsbenskariin, että tämän, kiitos tämän ison 200-sivuisen oppaan. Niin mä tein päätöksen viime viikon lopulla, kun luin sen oppaan, että nyt tämä sarja on se, mitä mä rupean seuraamaan tarkemminkin. Et se opas oli semmoinen, mikä houkutteli siihen. Tämä on mulle jollain tavalla tuttu, mutta hyvin vieras sarja, että siinä suhteessa mielenkiintoinen. Seurattavaa. Silti mun mielestä se, jos puhutaan, että isot, rankkaa, isot asiantuntijat rankkaa no shopping sarja kakkoseksi, niin siihen nähden niin, ja Helsingborgin loppupäähän, niin mun mielestä tämän, niin, jollein olisi tiennyt tätä asetelmaa, niin olisi voinut ajatella, että se on toisittain. Sopisiko sun mielestä tähän Helsinginporin joukkueeseen sellainen kuvailu, kun sä puhuit, että he vetäytyivät jonkun verran ja pelasivat perinteisellä nykyisen muodostelmaan mitä tosi monet pelaavat pelaa silloin, kun halutaan vetäytyä, niin, niin voisiko kuvailla ehkä, että Nordtrapping on, on sellainen, niin kuin, tavallaan kokenut joukkue, eli näkee paljon niitä asioita, mitä näkee ikämieskutiksessa, jolloin niin kuin, kaikki tietää, mitä pitää tehdä, tehdä ja ovat valmiita tekemään sen, mutta jalka ei välttämättä nouse saman tapaan kuin ennen. Mm. Se, se, se voi hyvin pitää paikkaa. Et, et, niin sanoin, että haluan ehdottomasti nähdä Nordjärpingin pari peliä lisää, niin kuin pystyn isompaa kuvaa luomaan niin siitä, miten ne pelaavat. Et, ja tosiaan haluan myös että lähetys on semmoinen, että siinä pystyy koko 90 minuuttia katsomaan. Joo, kyllä. Äh, hypätään sitten Nordjärpingin maatsistani tuohon Malmöhecken peliin. Täytyy sanoa, että et, et paljon... Paljon, paljon tietysti tuolta huippuottelu todotettiin. Eka jakso 0-0. Molemmat pelasivat hyvin, hyvin tarkasti. tarkasti. Toka jakso alkuun mallu meni johtoon. Sen lisäksi vielä, vielä tota, ö, saivat pilkun ottelussa, mutta se pilkku ei johtanut mihinkään sillä, sillä tota, Hetkinen maalivaatti, odotas hetki kaivan, kaivan täältä aivan juuri hänen, hänen nimeensä. Niin paljon luettavaa ja nähtävää, että, että eihän tässä löydä heti, heti, heti sitä. Olisit palkanut joku pieni mautta, kun kirjan on kirjanpaksu kirja, kun on vaan se 200 sivua, niin, niin tää, ei, tää ei ole hyvä, hyvä tämmöiseen. Ootas ihan sekunti, harmittaa, jos mä en saasta. Sitä... Mä en ymmärrä näitä ruotsalaisia a Jees, eli Peter Abrahamson, joka on siis, on yksi Alswenskanin parhaista, ellei jopa paras maalivahti, on kokenut kaveri, 30-vuotias, 109 senttinen, senttinen kaveri. 2014 tulo Örgryytteistä BK Heckenin riveihin. Tain, tain on ollut talvimaajoukkueessakin mukana. Kyllä, on ollut. Ja, ja Abrahamson otti, otti ison torjunnan. Hecken nousi tasoihin 1 yksi, yksi. Hecken aloittaa kauden suurin suosikki vastaan vieraissa tasurilla. Pelaaten kuitenkin tosi hyvää jalkapalloa. Ja se, mikä tässä on mielestäni niin mielenkiintoista, että Andreas Aamon, joka siis valmentaa Heckenia, on ollut myös mun suosikkijoukkue. Joukkueessa tuossa Aikossa aikoinaan, niin, niin Alm kävi ulkomailla, hänellä ei, tai ulkomaillahan Ruotsikin meillä ulkomailla, mutta kävi, kävi ulkomailla ei, ei onnistunut siellä, tuli takaisin Ruotsiin. ruotsia on saanut kyllä Heckenin pelaamaan todella hyvää jalkapalloa ja hyvin erilaista jalkapalloa, että aikossaan Aivos Alm. Lähesty peliä paljon, paljon puolustusvoittoisemmin. Nythän hänellä on Hekkenissä, niin ehkä sarjan kovin hyökkäyskalusta ja sarjan paras, paras maalivahti, niin nähdään, nähdään hyvin erilaista jalkapalloa. Mä olin tästä Hekken Malmo-ottelusta, Malmo niin olin, olin kyllä yllättynyt, että Malmo ei onnistunut tappaa sitä peliä. peli varsinkin siinä toisen jakso alussa, kunnes sitten taas Hekken sai oman, oman hommansa kuntoon Joona Toivio. On, on siis kaveri, jota myös odotetaan, odotetaan paljon, paljon Hekkenin alakerrassa. Hän, hänet on myös nostettu tuolla kaikissa ennakkoarvioissa, että Joona Toivio on Höhlsvensk class, eli hän on oikeasti huippupelaaja Alsvensan, niin hänet odotetaan, odotetaan paljon Hekkenin puolustuslinjassa. Kaiken kaikkiaan ottelu ei jättänyt kylmäksi. Oli paljon tapahtumia, tapahtumia ja oli nautittavaa seurata, kun haals tosissa tosissaan saatiin rykästyä kunnolla kääntiin. Tuota, no niin, katoin vielä maanantaina samaan aikaan itse asiassa. Tein valinnani katoin ja katoin ja sunsvalottelun Ihan sen takia, just, että sunsvalis paljon on puhuttu. Se on niin noussut esille ja tota, halusin vähän nähdä, milla ne pelaa. No, mielenkiintoinen ottelu, että Jukonen tuli hyvin vahvasti siihen alkuun. Todella vahvasti alkoi, että ei siinä ollut oikeastaan mitään sanomista. Se olikin 2-0 jo. 2-0 ja, ja, ja tota, no niin, sitten puolen tunnin jälkeen, niin, pikkuhiljaa, niin, nämä hyvät suoritukset alkoivat vähenemään. Ja, ja, ja, tota, no niin, Sunsvallin pääsi peli mukaan ja toinen puoli aika 2-1 puolia ja, ja toinen puoleen aika... Niin, Sunspalle oli mun mielestä lähempää voittokortta no niin, Jukodin, mutta se kaksi nopea maali alkuin, niin että se riitti siihen, että tasaperi tuli. Uh, ilmeisesti Mohamed Bujaturaj oli, oli ollut aika tärkeä palikka tuossa Jukodin hyökkäyspelamassa. Mä itse en tätä matsiin nähnyt lainkaan, oli tehnyt ainakin yhden maaliin ja Joo, tekis no. Valkervissin toisen. Joo, mun mielestä oli näin. No. Sitä, sitä, sitäkin vieläkin katoin, niin kuin lähinnä sellaisesti koitin katsoa enemmän nautintonäkökulmasta, kuin sen syvällisemmin ana, analysoideen. No, niin. Se, mikä pisti silmää, niin varsinkin toi Sundsvallin peri, että kun, kun he eivät päässeet pallollisen perin siloittin mukaan, niin hyvin vahva 1-5-4-1 puolustusryhmitys. Hyvi, hyvin tiivit linjat. Ja, ja tuota no niin... Joutus puolustamaan todella syvältä, sanotaan ensimmäisen puolen tunnin ajan, kunnes sitten pääsivät paremmin pelin mukaan. Ja sen jälkeen niin kuin, se oli niin kuin jännä, jännä, miten niin kuin, roolit vaihtuivat. Jyrko vielä sen verran, että siellä on Norjelais-maailmallekin christian tullut nyt tälle kaudelle, kun yksi liikan parhaista maalivahdeista, eli Andreas Iisakson, hän lopetti uransa viime kauteen. Olisiko... Sundsvallin maalit olleet estettävissä jos kun vähän se kanssa puhuttiin, että Christian Christi, Brothwaite on aika lyhyt maalivat, 1847. Olisiko ne ollut estettävissä pidemmällä maalivahdilla vai oiko niinku, oikeasti Sundsvallin maalit oli sellaisia, että maalivahti ei vaati en, en mä maalivahti Kyllä mä enemmän niin joukkueen puolustamiseen ja. enemmän sen, niin laittaisin, et. näin mä niin koen nyt sellaista. No. Eli Brothwaite vaikka päästi kaksi maaliin, niin, niin saa kuitenkin puhtaat paperit, että hänelle ei ole mitään tehtävissä. No, Maalivahtiunionit ja niin muut saavat olla muuta mieltä, mutta, mutta en mä nyt sen isommin hän ei tule mitään syyttävä sormeja. Okay. Kiitos uh, Sunsval. Well. Viljan Nestelin on yksi, yksi liivan parhaista ei Miten mielestä selvis kuitenkin 2C-Puomiin kauden Esitettiin hemmäkin vaikeita kysymyksiä Ensin kerran mutta täytyy varautua kaikkea näköä. Niin <D> kuin sanoin, mä katsoin enemmän nautinto-maaleja. veska ei ole kummakaan meidän vahvuutemme. Mulle veskat on sitä varten, että ne on palloja edes tullut välissä. Mä tiedän tästä, muutama mun kaveri tykkää todella paljon. Nyt mä en muista maaleista millään. Koeta oikein miettiä niin. Ensimmäinen, tämä oli se peli, missä oli se, kulma maali, se, Joo. Joo. se oli se se eka. Se oli semmoinen ruuhkatilanne, että no en, en nyt laittaisi maalivahdin piikki. Toinen maali ei mulla ainakaan jäänyt mieleen, että se olisi ollut maalivahdin maali. Et, et, et, no niin. En pystynyt maalivahteen sy syyllistämään. Tota, no niin. Ja tosiaan niin kun kattelin, kun sä kattelet iPadin pienen ruudut sitä, niin ei siinä kaikkea huomioituttu heti. En niin kautta haluan lähteä tätä tutustumaan. Ensi kerran tiedän, kun katon pelin niin kynä ja paperi on mukaan ja mietin, mitä pitää huomioida. Entä 29-vuotias Elinus Hallenius, viime vuoden maali tai äh, toiset paras maalin niin se teki sen unelmamaalin tässä Jyrkoiden Giftsunds-valottelussa. mitenkään muuten mieleen, mieleen hyökkäyspelamisessa? Mm. Kyllä, tuotti ongelmia, ongelmia tota, no niin, vastustajan puolustuksella, mutta ei, ei mitään semmoista niin kuin, häikäisemää. Tämä peli oli tasoutaan parempi kuin toi Helsingbori North Shopping-peli, mutta silti ei, ei mitään häikäisemään paljon jäänyt mieleen. Että Mistä pääsisin nyt oikein niin kuin tarttumaan? Ja, jäikö mieleen, että pelasiko Giffana? GIF, Sille perinteeseen 352, minkä ne viime vuosien mentoi. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin just se alkuun, niin se 541, kun muistelin, niin just ennen pelin kävi läpi ja katteli, miten lähtee pelaamaan. Ja sitten se, se, kuin syvällä puolustamaan kuin ja selkeä se 541 oli ja jokaisen pelaajan roolit tuli selvä. Se jäi niin kuin, oikeastaan parhaiten siitä. mieleen. Pylyit he pelaamaan pressialta pois vai heti ne pitkään palloa? Viime vuonna hän yritti aina pelata prässialta pois. Kyllä, kyllä, ne pyrki kyllä ne pyrki pelaamaan, että tuota, niin jossain vaiheessa oli pakotettu. Ja se yksi käännekohta oli, että ne jonkin verran selkeytti sitä pelamista, että se ei ole semmoista väkisin, väkisin sieltä hakemista. Ja, ja sitä kautta luultavasti se pelin painopiste just kääntyikin, että, että, että Jukoden ei enää päässyt brässäämään niin ylhäältä, mitä ne alus pääsi brässäämään. Ja, ja se, mikä oli ihältävää, vaan niin molempien joukkojen brässäämiset, kun seurasi, niin se, että se oli oikeasti pressämistä eikä vain sinne päin näyttävää toimintaa. Se, siinä oli todella niin kuin, että ei siinä paljon palveluille jätetty aikaa sitten kun mentiin. Yes. se oli oikeastaan niistä kaasmansista. Mä olin itse paikan, paikan päällä katsomassa Aikoon alasottelu Östäsundin vastaan. Mielenkiintoinen ottelu, koska molemmat joukkueet ovat paljon. Paljon nyt siinä on vielä se, siihen päälle se, että tuo Östersundissa on aika paljon, paljon sekamielskaa Daniel Chinperin ympärillä. ympärillä. Että toki siis se vaikuttaa taustoissa tekemiseen, tekemiseen mutta niin. Matti, oli, oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, pääsin näkemään paljon uutta. Sitten mä huomasin, että Saku Ylätuvan nimi aiheuttaa, aiheuttaa ongelmia niin kirjoitettuna kuin lausuttunakin ruotsalaisille. ruotsalaisille. Totta kai siis mielenkiintoisimmat katsottu, peliä. Sitten Ylätupa oli välittömästi Aiko avauksessa, niin kyllähän se, se tota, oli semmoisen ekstra jännitteen siihen peli. Kaikkein hienostin oli se, että 71 minuutti, minkä Saku Ylätupa ottelussa niin niin hän tota, oli joukkueen vaaraisimpia pelaajia Ja sitten kun hän tuli vaihtoa, niin tilalle tullut Anton Saletros Niin häne, hänestä ei ollut minkään näköistä apua aikoa Ja se käytännössä hyökkäyspelaaminen päättyi siihen vaihtoon Ylätu tupa itse sanon pelin jälkeen, että hänellä oli, oli jalkojen kanssa ongelmia Että jalat alkoivat olla loppua, että se oli hyvä, että pääsikin vaihtoon Hän oli ensimmäisenä paikka pistää pallo palloreppuun, niin ei, ei mennyt tällä kertaa, peli päättyi 0-0, ylä kelvonen debytti. muuten aikon pelaaminen oli kaikkiaan, äh, no sanoo huonoa, että... Miten sitä uusiutunut alakerta, miten se pärjäsi? Nyt. Mielenkiintoista uusiutunut alakerta oli se, että, että ja Karo Metz valitti johtunut parhaaksi pelaajaksi kahdet joukkuehteeni taustalla. Et hän, hän tuli, siis ylippään uuden luotti siihen, että, että, että pystyy pelaamaan kolmen linja, kun hän on pelannut sitä aiemminkin paljon. Yeah. paljon. Hämpäriä Syvi, Pertan Karlsson, pelaaja, huikeen historiaa aikoissa, mutta herra jästäs, kun se alkaa vanha. Et, en mä vaikka kuin kui on, kui on kelta musta sydän, niin, niin on, on vaikea nähdä, että, että Pertan yltäisi sille tasolle kuin viime vuonna, koska nyt ne kaverit siinä vieressä on niin paljon huonompia. Et, ei, ei, siis uusi puolustuslinja on uusi puolustuslinja. Se on hemmetin vaikea tilanne, jos sä lähtee, siis jos sulla on kolmen topparin linja, sieltä sit kaksi pois ja ota niin ne kaksi tavallaan parasta pois, Sä jätät siihen sen kokeneen jyrän, niin, niin... Ne kaksi jotka nostaa sen kokeneen pelaajan vielä, vielä paremmaksi, mitä oikeasti en, on enää. Niin siis nimenomaan näin, että, että Perttanhan on huippupelaaja, ja, ja on, on siis erityisesti top topklassia, mutta hän on, hän on vanha. Daniel Sundgren ö, oli mun mielestä ihan piirteet piirtee tuossa matsissa, matsissa ja sitten tota, Rasmus Lindqvist yllätti mut positiivisesti. Ei, Lindqvist ei missään nimessä ole niin kuin aikon, aikon tärkeimpiä pelaajia niin ennakkoon mietittynä, mutta hän pelasi, pelasi tosi mallikkaa ottoilun vasempana, vasempana laitalinkkinä. eli siis siinä backroolissa tässä Newlingin systeemissä hän oli hyvä. Hän oli paljon paikkoja. Ongelma on se, että Linkvist ei selvästikään osaa tehdä maaliin. Vähän niin kuin Saku Ylätupani, niin molemmat tavoin hyvin hyvä matsi, mutta kumpikaan ei osaa tehdä maaliin. Se, se. se on se suurin ongelma. E eli eli voisi ajatella näin, että aikoin ongelma, että telkaudella tulee olemaan puolustuskolmikko tai keskuspuolustuksen kolmikko sekä maalin tekeminen. Joo, kyllä se niin kuin miettii, että Ottelun paras paikka kuitenkin oli... Oli vaikka puhutaan, että oli hyvä paikka, Ylä pääsi sampuu 11 metristä. Pikkusen pomppi vaan palloa. Pallo. Vähän hankala pallo, pallo pääsi ampua, siihen, meni yli. Mutta siis Östersund pisti eka jaksoa aikaa pallon tolppaa. Siis Aikon tolppaa, että et ihan totaalisesti siinä tilanteessa, tuli yllättäen hyvä pusku yli mutta se osui tolppaa. Vaikka Aiko piti paljon enemmän palloa, mitä Östersund niin Östönsund oli paljon ilkeimpi ja paljon valmiimpi olemaan kaihtamatta keinoja, että saa haluamansa tuloksen paikan päällä. Ei he, he niinku kaittanut keinoja millään, Mä, varsinkin Tatu Varmaisen kaveri, eli siis on pelannut Varmaisen Tatunnan, joka on meille kaikille aika tuttu tuolla bromma aikoinaan. sen kaverin nimi nyt oli, se oli Thomas jotain, nyt se ei tästä listasta, minkä mä katsoin täältä. Otas ihan sekuntia, mä tarkistan sen kaverin nimen se oli. Muistan vaan, että hän hän on pelannut, pelannut aikoinaan Bromma poikkarnassa. Thomas Poppler Isherwood, eli tämmönen ruotsalainen, ruotsalainen sälli, 98 syntynyt. syntynyt niin Siinä oli semmoinen min niin young fuck-tyyppinen puolustuspelaaja. Se siis, jos mä olisin ollut kentään häntä vastaan, niin mä olisin ärsyttänyt 90 plus 6 minuuttia, mitä se kesti. Ja jos mä olisin hänen puolella, niin mä olisin ollut onnellinen, että se kaveri pelaa mulle. Et siis Isevut, se potki kaikkien niitä kentän liikkui. Se veti niin lujaa kintuille, jossa se muuten kerännyt luo. Se meni joka tilanteeseen täysillä. Ja sitä ei paljon niin kiinnosta, muuta, muutta Yhdessäkin tilanteessa se kolasi ihan totaalisesti Lindqvistin. Ja se oli vielä semmoinen tilanne, että, että, että, että ensin Aikorikko. Ja siitä tuli niin pallo. Mutta ennen kuin Tuomari reagoi siihen, niin Isevut tuli ja pisti Lindqvistin kylmäksi linkvist jäi makaamaan maan, niin isevuut normaista normaalisti siinä mennään viereen ja kätellään ja vedetään ylös, niin Isevod meni seisos siihen viereen ja näytti vain kädellä, että ylös sieltä. Joo, eli haki, haki niin sanotusti <köhön> niin, pitkästi yliotet vastustajista. Kyllä, ja siis hän sai yliottajan, eli stadionista sillä sen jälkeen, koko matsin loppumatsin, kun Isevod oli kentällä, niin, niin aina kun jotain tapahtumissa, hän oli läsnä, niin stadion alkoi buuaamaan. Ja voi... To, toi, voi, toi voi olla myös tuollaisella pelaajalla, mutta toi, se, että stadionin reagoi noin, se voi olla lisäpuusti siis pelaajalle, eikä just niin. mitä stadionilla ehkä halunnut saavuttaa. Että. Ja se on nimenomaan sen että, että takia, että niin, minulla on vähän semmoinen pieni arvostus nousi tätä kaveria kohtaan, että se, hän kehtaisi olla rehellisesti mulkku. <lopuhu> ja sitten pressitilas Matsin jälkeen, niin, niin tota, Isevur kuitenkin vaikutti tosi lepposalta kaverilta. Että, Tuo kuulostaa, kuulostaa aika tyypilliseltä, että miten pelaajat on. kentällä voidaan olla ihan mitä vaan. Mutta sitten kun päästään kentän niin todellisia herrasmiä. Kyllä. Tämä on oikeastaan avauskierros, sen verran pitää nostaa tietysti myös, myös esille. Että toi aivan mahtava tulos tietysti sarjan osia AFC Eskilstunaleja, joita minä ja Finn Svenskan ennakoitinkin että tulee yllättää. He voittavat IFK Göteborin 3-1 avauskierroksella. Göteborissa on, on pitkä kausi edes. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja Falkenberg kanssa, ketä pohattiin sarjan loppupäähän, niin otti Ödebrust 1-0-voitain. Kyllä. Ja, ja. Sitten taas itselleen, tolatti, silatti, että olettiin mielenkiintoinen, sillä on Kalmarin valmentamannus päässyt. Olen hänet tavannut kertalle. Ja, ja, totta, no niin. totta kai seuraa Kalmarin vähän eri sen takia, niin he hävisittaisi Sirjuuksella. Sitten taas, missä on mun toinen hyvä kaveri on sieltä, sieltä päin, tuta, no niin, asustelee siellä nyt. Ja, ja no niin, jonkin verran on seurannut Sirjuusta ja sitä kautta kuullut häneltä. Niin, niin, mielenkiintoinen 2-0-voitto Sirjuuksella. Äh, Sitten tosissaan toi, toi tota Kalmar, niin heillähän on siis yhteistyösopimus neljän nuoren pelaajan osalta, John Allenin valentaman. Oskarshan Aikon kanssa. Okay. Että siinä on, saa nähdä miten se vaikuttaa, mihinkään pelaajan vaihtoehto, vaikuttaako lainkaan, mutta tämmöinen tilanne siellä on. Nää aina tämmöisiä nämä yhteistyösopimukset, niin joskus ne toimii ja joskus ne on hienoja paperille ja siihen jää. Kyllä. Hei, Kloossa taas. Älsmenskan meidän osalta tähän hypätään. Tänään alkavaan Veikkausliikassa kahden, kahden ottelun kierros hoikoo, isännoi FC Interiä ja toisessa sitten Kuopion palloseura, isännoi Rovaniemen palloseura. Siellä saadaan myös samantien ja maailmanmestaruus käyntiin. Joo, ja, ja täytyy sanoa, että niin kuin neljä mielenkiintoista joukkoja heti tänään tulilla. Joo, nämä on myös kaikki joukkueita, jotka siis tänään pelaavat. Joo, ja kaikki joukkueet, jotka on veikattu aika monissa veikkauksissa, niin sarjan kärki pää. Kyllä. Äh, ihan ensimmäätteeksi mennään tuohon in, HIK-interotteluun. Veikkauksen mukaan hoikoon on aika suuri suosikki, että heidän voittokerron 1.40, Interin voittokerron 7.60, Aikamoinen no, <laughs> Moinen ennakkosuosikin viittää. No sanotaan, että tietää ainakin, että aika moni turkulainen varmaan pistää veikkauksen rahas Interin puolesta. Että, no niin, ihan hyvä Houku, houkutin kerroi, siinä on laitettu. Ää, totta kai Hoi on hallitseva Suomen mestari viime vuoteen ylivoimaiselta tavalla. Tietenkin talvikausi on ollut hyvin vaikea, tämä, tämä voi olla mielenkiintoinen ottelu, ja jos mä nyt oikein olen ennakkoja puhunut, niin talvella kokeilut 1-3-4-3 systeemistä, niin oli, olisi jo lahtipeliin muuttunut 1-4-2-3 yhteen, palattu tavallaan niin tuttuun ja turvalliseen. Tiedä, sitten Lehtosuo on kuitenkin pedanttia ja ihan varmasti silloin joku, joku tota, väline. Takataskus. Mielenkiintoista nähdä, kummoinen se talvella nä näki. Mä en ole riittävän monta peliä nähnyt sen syvällisemmin ja mutta talvella kun näki, niin kyllä siinä selvästi niin kuin... pelitapa on niin kuin näkyvillä ja valmentajien, uusien valmentajien kärjien näkyvillä. Mielenkiintoista nähdä, miten se toimi tänään. Talvellahan kapiottelu, Tintteri voitti 1-0. Mun mielestä fiksulla, hyvällä puolustamisella hoikot vastaajat, tota, no niin, Eli, eli asetelmat on ainakin Interin kannalta hyvät. Tietenkin pelit alattiin joka on omalaisensa kenttä pelata verrattuna siihen, että nyt mennään ulkokenttä pelaamaan. Niin, ja sitten täytyy muistaa, että otsissa, niin klubilla ei ollut ollut näitä omia tähtiä vielä mukana niin. tähtiä, mutta uusi hankinta mukaan tänään avauksessa on, on Bueno. Nikola ja Alho ja Harmeet Singh, jotka ei, eivät olleet silloin vielä. Klubi on hyvin erinäköinen osimmaksissa. Niin, niin että et hyvin, hyvin eri joukkueessa. siellä et, et Nyt siellä on, bueno varsinkin sellainen pelaaja, joka on, on suunnut aika hyvin. Hmm. Sitten puolta se, että jos katsoo sitä ottelukokonpanoa ja miettii tämän päivän kokonpano, mitä oletettavasti tulee olemaan, niin paljon siihen ei ole muutoksia tullut suhteessa hoikoon. Ei, ei missään nimessä. Äh, nyt oikeastaan tähän otteluun liittyen... Sitten. Niin, on olemassa uhkakuva, mutta se uhkakuva on myös semmoinen, että se voi olla myös plussa, plussa asia, asia Interille, että Interin peliha on heikentynyt koko talven, että niillä on niin kun laskeva trendi pelannissa. Alkuun Suomen kapissa Inter iski tosi kovaa oikeat laidalta, eli vasen laita oli selkeästi se laita, jossa puolustettiin ja tuotiin se safety oikean oikeanlaidan nousuille, eli kun lähdettiin nousa, niin vaspaja jäi alemmas, oikea pakki lähti hyökkäämään. Joo, joo, Et sitä, muistan, joo. Sillä lailla ne pelasivat, se toi hyvin tulosta. Ja Inter saamaan niin paljon paikkoja. Mutta mitä pidemmälle Suomen meni, niin sitä enemmän interioitu hankaluuksiin just tämän takia, kun heillä oli se he on tavallaan niin one trick pony, millä hyökättiin. Ja sitten tilanteen vaihdossa, eli hyökkäyspuolustustilanteenvaihdossa, interi ei kerennyt reagoimaan, koska sieltä tuli Klinkenberg, sieltä tuli Sieltä tuli sitten tota, äh, Luciano Valvi, niin tämmöisiä jätkijit puolustukseen mukaan, jotka ei ole siis puolustavia puolusta missään nimessä. Tasapainokatos, ja miten se on näkynyt, niin Lahdelt turpaa 2-1, Kongalt turpaa 2-0, Vepsut turpaa 2-1. tavallaan niin se trendi edellisottelus on ollut se, että vaikka se on pystytty jopa johtaa kahta näistä peleistä, niin ne on kääntynyt vastustajalle ja nimenomaan se, niin kuin, että, että esimerkiksi vps peli niin ilman Henrik Moisanderi, se on sekajakson jälkeen ollut vaasalaisille 3-1, että Henkka-pela aivan Sitten Sitten. aika huomioitava, niin kuin, niin kuin sanoin, että ole riittävän paljon katsonut, mutta huomioitava, miten Interi on paljon tehnyt maaleja, niin ne on aika usein lähteneet, aika syvältä lähtevästä pitkästä syöttöstä puolustuslinjaa selusta ja siitä maaliin. No. Et, niin, aika, aika sama kaava ollut. No, eli alun hyökättiin oikealta, sitten tuli Filip Valensis ja oikealta ei päästy enää eteenpäin. Niin sitten tuli heittää pitkä palloa Filip Valensisille, että tämä on hankatuna. Mutta nyt päästääkin siihen, että tänään palataan klubi vastaan vieraissa. Mitä Inter tekee klubi vastaan vieraissa? No, ne vetäytyy. Eli tänään aivan varmasti Interin kokoonpano ei tule olemaan, olemaan semmoinen, että nyt hyökätään. Vaan aivan pommi, varma River lähtee pelaamaan Helsingin jalkapalloa, jossa Inter vetäytyy ja iskee vastaan. No sitten päästään siihen, Filip Valensis vastaisku pelaajana, niin tehnyt tosi monta hienoa maalia Suomen mm. Eli Interin ase onkin siinä, että kun he joutuu puolustuskannalle, hei he tänään se, joka hallitsee pelin niin kuin vastaan piti olla. Vaan mm. nyt se on joukkue, joka koittaa pysyä, kotijoukkueen kyydissä. Joo, ja ihan varmasti. Ihan varmasti, mun se on ihan fiksu valinta, ja mitä nyt lausunto, on tuossa talven aikaa kuunnellut, että tavoite on koko ajan joka pelissä niin opetella voittamaan. Eli, eli tota, no niin, mun mielestä se on niin lausunto, minkä valmentaja antaa, että ei, ei mennä se oma, oma pelitapa ajatus edellä, vaan mennä se, että millä tavoin me otetaan sen kolme pinnaa. Ja, eli ihan varmasti ovat valmiit luopumaan pallonhallinnasta ja niistä ihanteista, mitä heillä on jotta kolme pinnan tästä pelistä tulee. Nyt on Interki julkaissua avauskokoompaa, siellä on Henrik Moisander tuttuun tapaan maalissa, toppareina Juuso hämäläinen ja Miro Tenho. Laitapakkeina Lutsian on Balbi ja Niko Markkula. Keskikentälle on Niilo mäenpää Aleksi Paananen ja Alvaro Munist. Sitten laidoille Mikko Kuninas erotaaminen ja Piikkiin Filip Valensis. Mäenpää Niilo. On no sellainen pelaaja, että se on niinku selkeästi puolustusvalinta. Et kyllä Interi koko kattoo, niin tänään on pistetty vähän, vähän enemmän puolustavia pelaajia, on pistetty myös niinku laitarapajaksi kaveri, joka pystyy, jotka pystyy puolustamaan, ja Furukka Furuhon on sitten niinku penkillä odottamassa paikkaansa päästä. Ihan varmasti Panasen rooli tulee olemaan hyvin, hyvin tota, no niin paljon topparetten edessä olemisteet. Yksinäisenä pohjana, ainakin niin ryhmityksen mukaan. No, niin, joo. Niin, tota, uskoisin, että hän tulee turvamaan sitä topparit perustaa. Joo, ehdottomasti Sitten sit, sit, sit, sit se vaan, että todennäköisesti silloin kun pelataan pohjalla pohjan, tarvitaan nämä kaksi kymppiä, niin ne on myös hyvin puolustussunnan pelaavia. Voisi niin ajatella, että aika pitkälti, vaikka paperi olisi 1, 4, 3, 3 niin enemmän tämä vaikuttaa 1, 4, 1. Eli yhden jälkeen. niin, tos, niin nimenomaan Mäenpää Niilo on se kaveri, joka ravaa box to box tappelemassa palloista ja antamassa sen tilaa ja ajaa Mäenpäälle ja äh, spaanaisille ja munisille, munisille luoda tilaa. Klubi. Kyllä, joo. Klubi avauksessa, Maksim Rudak maalis. Kupsista siirtynyt Henri Toivomäki avauksessa. Interistä siirtynyt Kaan Kairinen avauksessa ja Ropsista siirtynyt Lassi Lappalainen avauksessa. Eli näistä kaarnen tuli lainasopimuksella Tanskasta. Lassi Lappalaisen lainasopimus päättyi. Hän tuli, tuli takaisin kotiin niin sanotusti. Lappalainen on klubin mielenkiintoisimpia pelaajia. Viime kaudella 26 matissa Veikkausliikaa 8 rysää uusi syöttöä. Se on aika hyvin kaverilta, joka on... Juuri täyttänyt 20 viime vuoden elokuussa. On, ehdottomasti. Toinen, minkä on no mulle, mulle tärkeää, kun olen saanut itse valmintaa, niin Kairisenkaan. Niin häntä ehkä seuran pikkasen enemmän kuin ketään muuta tuossa, tuossa kokoonpanossa. Mielenkiintoista nähdä, että jos nyt lopultakin niin löisi sen läpi. Näin me toivotaan tietysti. Ja sitten tietenkin täytyy sanoa, että, että Riski Riku, toinen turkulainen, niin... Pakko näitä on tarkemmin. ei tuo tuolta tarkemmin tarkemmin, joten Rovan ei minkään että enemmän nämä turgulaiset. Kyllä. <tos> <tos> no, mitä me arvioidaan? Muun veikkaus on se, että Inter vetäytyy ja he ja se on nimenomaan se, että he pystyy pelaamaan sen, sen pitkän pallon Filip Valenssin. Mitä sanoit, ottelun voimasuhteet? Aika paljon samalla, että interantaa antaa hoikolla pallon ja antaa pitää pallon niillä alueilla, missä ei ole vaara tuki vaaralliset paikat pois. Eli lähinnä se oma kolmanneksi ja keskikoronneksi raja. Sen alueen kun saa tukittu, niin, niin, niin silloin on aika vahvoilla. Ja just se, että sinne selustaan ei, ei synny tiloja pelata. Ja se tarkoittaa sitä, että hoikon on pakko nostaa, että milloin syntyy selustaan tilaa, sitten taas iskee vastaan. En, en usko, mitään maaliilottelua kyllä tänään tässä ottelussa tulee näkemään, mutta tämä on ennakkoa. Yksi, yksi nolla on pakumpaan suuntaan. Toinen ottelu tänään, mikä pelataan, on KUPS-ROPS, ja siinäkin on tilanne se, että kotijoukkue on, on ennakkosuosikki, ainakin veikkauskertoimien mukaan KUPSin kerran, on 1.8.3 ja ROPSin 4.20. Nyt sitten päästään siihen, että et onko näiden joukkuiden voimasuhteet oikeasti nämä, sillä KUPS on ollut talvikauden yksi suurempi alisuorittaja ei voittanut Suomen peliäkään. Ei, ja niin, olla, niin, ei, ole kauheasti kotonakaan pelannut mutta se piti olla niinku Suomen kanssa, mistä isot pääsee jatkoja. No. Niin. Kups, Kupso yksi puudetilta isoimpia joukkueita liigassa ja Jani Honkavaara jatkanut ex -turkulainen on jatkanut se ja Koutsina. Avaus ex eks-turkulainen Papagardiallo on nyt sitten tänään. Hänellä kestää aika pitkään niin kuin hän pääsee Kuopion. Siellä on myös Petteri Pennanen, Ruben Ajarna, Ville Saksman. Tommi Jyry ja Nunes González Lukas Rangel, eli aika kova nippu noin paperilla tuo kupsin nippu. Edelleen uskomatonta, että ja Rasmus Karjalainen ei mahdu kupsissa avaukseen. Se on kyllä aika, aika mielenkiintoinen tilanne. Et kupsissa on, on kannattajat huutanut tal läpi talven, että tarvitaan uusi hyökkäjä, kun on mennyt niin huonosti. No miksi, että pistä sitä karjalaista hyökkäämään? Tää on, mutta siellä on valmentajat tietää niin. tällä hetkellä jotain, mitä iso yleisö ei tiedä. Että... Totta. Että kyllä siihen tiedä, onko siellä jotain pientä vammaa tai jotain muuta että mikä on tähän johtanut. Mm -hmm. Mutta on, on kyllä mielenkiintoista, että jos kupsi laitetaan kotiotteluun, noin, noin iso viitta. Kyllä mä, niin mä näen, että tässä on... Niin kuin, molemmat on hyviä joukkueita ja mä näen, että tulee erittäin tasainen matsi. Mihin se sitten kääntyy, niin... No, ropsi. Ei, ei se kappi ihan viime viikon loppu hyvin mennyt heilläkään. Mutta mä näen silti sen, että troppsi on näistä joukkueista paremmin valmennettu joukkue. Koska siis Honkavaara on jopa valittanut mediasta, meillä on huonot harjoitukset kaikki. Ja silloin jos coachin keskittyminen menee no, siihen, että sä valitat, niin eli. valitat mediassa, että on niin, niin paljon ulkoisia häiriötekijöitä, niin ei se miet mietinnävyys ole silloin ollut täysin siihen Ja se on niinku yksi syystä, minkä takia mä näen, että että ROPSI on lähempänä voittoa tänään, mitä kups, koska ROPS on keskittynyt tekemästä omaa juttua koskella. Ei mediassa valita, että et me jouduttiin kolamaan meidän kenttään. Ei, ja sitten katsoa sitä ROPSin halli, missä he harjoittelevat, niin ei sekään mikään ihan loistelija ole. Ei, ei. Okei, okay, on. Se hyvät olosuhteet sillä harjoitella, mutta ei, ei, ei siellä ihan kaikki niitä hmm. asioita päästä tekemään, mitä haluttaisiin. ROPSilla on myös kovia jatkaveikkauksia niiden tasolle. Yksi suurin piteelliset taie taivo ja taivon, taivon kaukolaukaukset, että siellä on Lotsa Virtanen kyllä ihmeissään niiden kanssa. Tykkään myös Juho Hyväriöstä, Lukas Lihmanista, Moraes. Hyvänä päivän tullessa, niin Moraes on, on Veikkausliigatasolle todella loistava. Suurin kysymysmerkki on se, että, että Veikkausliigan paras maalivahti Antonio Reguero ei pelaa, koska hän loukkaantui tuossa mm -hmm. talvikaudella. Elikkä oli epäily, että saattais saattaisi olla tässä kun se silloin, kun se laukkallinen tuli, mutta toipuminen ei ole ollut riittävää ja Damian Siskovski aloittaa maalissa. Se on mun mielestä iso palaneet, että joukkueen selkeä ykkösmaalivahti, parhaimpi kuulua mun mielestä liikan paras maalivahti, on poissa. Kyllähän se muuttaa sitä puolustuksen toimintaa, että Viisa pelaaja. Niin, niin miten ne toimii yhdessä. Nyt sieltä puuttuu niin kun se pala, niin toden johtaja sieltä takaa. Niin kyllähän se vaikuttaa siihen pelaamiseen. Että, että toi voi olla se kompastuskivi, että siellä on kom tämä no, tota, niin. Jelenkin Mielenkiintoista nähdä. No, oma veikkaukseni on, että, että tänään Rovaniemen palloseura joko ottaa tasuripisteen tai vierasvoiton Kuopiosta, jossa paketti on vielä pikkusen liikaa levällä. Kyllä minunkin täytyy sanoa, että ristikakkonen kuulostaa tuohon peliin hmm. aika, aika osuvalta. Ja. Hei, näillä askelmerkeillä niin ollaan saatu close up ensimmäinen kierros ja päästy puhumaan vähän tänään alkavasta veikkausliigasta. Aiutko katsoa jommankumman peleistä? Äh... Mä toivon, että pääsis alusta asti katsomaan jo ton Hoiko Interpeli. mutta mut, tota, no niin, alusta asti, niin heti, heti, heti kun vamahdaisi, niin niin paljonko kerkeä. Mm. Joo, mä idea oli hypätä bussiin ja lähteä Helsingin katsomaan paikan päältä, Hoiko Interin, niin sitten on tullut katsottua peikkausliiga ja Altsvenskan ja paikallaan. Näin, siihen lähdin, mä säästän voimia huomenna mä en jaksan, mä niin alkaa, kolme, niin... niin, alkaa kolmonen. Niin alkaa, ajattelin, että meidän heti Masku Jytypelin. Siinä on kova. YouTube, tietysti sarja ennakkosuosikki ja Masku. YouTube. Ei siis, se meni? <laughs> <laughs> niin, no, heillähän oli harjoitusmatsi, missä jutun taktiikka oli, että annetaan mahdollisimman monta maaliin, niin sarja avauksessa ne on ylimielisiä. Tai päättyy. <laughs> yeah. Ei mitään, he. Akusti. Oikein kiva, kun oli messissä ja me palataan taas asiaan. Joo, kiitoksia.